Vozim se preko čir od u avionu, u avionu. Ja sutopija čuo, a nikada provjerim. Groev stolica, liko od vas groev stolica. 1 2 3 4 5 6 7 11 12 14. Nima trinišće. Niči ljudi da sjede na broj trinišće. Kako će krila, oni ne Nije, ima aviona koji su veliki, mali i krila. Nima tu nikakve sujevjedlje. Na svjetskom nivou avioni oni proizvode aviona, neće da pišu broj trinišće. Što znači koji na svjetskoj sceni sujevjedlje. Ja tu nisam vjeruo, Allah je mi u aviona. I iz Saudiske radiju Istamu ili iz Istamula na ova aviona nema broj 13 stolica. Čita bret nema na 14. Jer ljudi dođe u njemu čekira kartu 30, nešto ja sjeti tu, čeo će poginć. Konju, konjski. A 12, a 30, budiš poginu, poginćeš gore tole. Kad oslo gineš spadat, ne sastavite niko na kojoj stolici budiš sedio. Ali, a bibi 13 nema broja u avionima. Nema glavani. Kva za ođem rina svi. اشتركوا في القناة